Bismimi wa imanani Allah al-kawn wa zamanu wa imanani Allah al Kur'anu vidjećemo da je Kur'an prepun naučnih mu'jiza prepun naučnih dokaza ajeta znakova i potvrđuju i imaju cilj da potvrde istinitost uz Višnog Allaha da je On jedini Bog koji zaslužuje da se obožava, da je On kreator nebesa i zemlje i da je On uistinu slao svoje poslanike i svoje milosti da ljude upute na obudijet, to jeste da robuje Allahom istinskim robovanjem, jer Jedino njemu pripada to pravo da se on roboje neko drugi mimo njega. Zato mi nastojimo svaki puta da ovim našim druženjima iznesimo jedno ili dvije muadžize onoliko koliko nam vrijeme dopušta i s ciljem da o tim muadžizama što dulje razmišljamo, proučavamo i da i se stalno sjećamo. Jer iz iskustva ima kada se osoba ili kada se prisutima navedi više od nekoliko činjenica ili kazivanja ili vojđiza podobno se obrade i objasni onda one ostaju duboko u sjećanju ostaju duboko u još ko memorijim. Zato imi svaki tiputa pokušavamo da malo otrgnemo od kuranskog mora od te kuranski lepote i kuranski lindobina. Zato svako od nas je dužan da razmišlja o kuranskim majitima njegovoj velčini i njegovom značaju. Spominjali smo muadžize koji su vezane za izgradnju piramida, pa smo zatim spominjali muadžize vezane za izbavljenje faraona iz, iz mora, čije je Allah lišanovo tijelo da bude opomena ljudima do sudnjega dana i opomena svim nasilnicima, da je Allahu lako i da je on kadar da unesti nasilnike onda kada on želi, onda kada on to hoće. najmen dužan sam da vam prenesem jednu zanimljivu uh, činjenicu koju sam pročitao u jednom časopisu, a vezana je za izbavljenje Faraona iz mora. Allah naš našme kaže: "Falioma, da te spasimo tijelo da bude za one koji će doći." "Danas ćemo tvoje tijelo spasiti, izbaviti iz potopa, kako bi bio pouka i znak ljudima koji će doći poslije, oni koji ljudi od prema našim ayetima nemarna. Najme radi se o tijelu faraona koje je Nakon e, utopljenam Balzamovanom i sačuvano od propadanja, e, od 1981. godine francuska vlada je zatražila od Egipta da im izruče ili pošalju tu mumiju faraona kako bi ispitali modernim uređajima i stručnim timom. Mumija je došla u Francusku pod pratnjom i bila je dočekana kao što se dočekuju princesnici ili neki kraljevi. Na čelu te ekspedicije, na čelu tog tima koji je bio zadužen da da ispitata tu mumiju bio je Henri Maurice Alboukeyn, najpoznati francuski hirurg. On je imao namjeru, to jest cilja ispita uzrok smrti ove mumije. Nakon detaljnog ispitivanja došao je do otkrića da je mumija utopljena to jeste umrla u od posljedica utopljenja Faraon koji je bio potopljen i htio je da iznesi tu činjenicu na vidjel javnost međutim neki su ga spriječili Spriječili su ga da izađe sa tom činjenicom na javnost jer su znali da Koran govori o faraonu koji je utopljen. E, radi se da je Muris Elbukaj, najpoznatiji hirurg u Francuske tada, e, otkrio da se ta mumija, to jeste da se faraon e, utopio, a nakon toga je balzamovan. Htio je to otkriće jer je našao u koži našao je e, su, morsku su, koja je dokazuje da je došlo do utapanja u, u mur. To otkrićan je htio da pokaže i da otkrije svijetu, međutim neki njegovi prijatelji su ga savjetovali da ne požuroje s tom činjenicom zajući da u Koranu stoji da Ta činjenica da je Aldanišanu utopio faraona i njegovu vojsku i je izbavio njegovo tijelo. E, s obzirom da je Muris Bukaj bio jedan od da potiče iskršanske porodice i da je poznavao Inđil, ta činjenica se nije spominjala niti u Inđilu niti u Tevratu. On je tada rekao, nemoguće da muslimani imaju to svo, u svojoj svijetu knjizi, a da to nije istina od Boga. Poslije, Muris Bukaj odlazi na jedan naučni kongres u Saudijsku Arabiju gdje, kao što smo rekli, Koran je izazov ljudima i izazov džinima do sudnjega dana i on će takav ostati neprobjediv i nenadmašiv i svojim lepotom, svojom melodijom učenja i svojim e, nadnaravnim ajetima, znakovima u Hadizama koji nauka tek sada otkriva ili koji će откриti u budućem vremenu kada nas ne bude bilo. Naime Kur'an je Allahov govor, on je jedina knjiga od Allaha Šan u koja sadrži savanu potpunosti bez krivotvorenja sačuvana od ljudskih ruku. Vidjeli smo da Allah u Kur'anu spominje razno bilje. I svako, svaka bitka koja je bilo da je voće, povrće ili hrana, vrsta hrane koja je spominuta u Kur'anu je lijek za ljude. Čak čovjek treba da vodi računa koliko je nešto puta spominuta u Kur'anu, da to toliko puta konzumira. Jer prekomjereno ili prekomirno korištenje i onoga što je halal postaje haram. Sve što je prekomjeri to je šteti čovjeku, a ono što je u mjeri to je dopušteno i dozvoljeno i to ima sigurno za čovjeka korist, a posebno ono što je spomenuto Koranom. Ako pogledamo Allah lišanu se, pored svog voča i povoća kojim spominje u Kur'anu, zakljenje se sa vatiliju i zaitun, smokvom i maslinom. A sve s čime se Allah lišanu zakljenje, ili klete, ima značajnu ulogu, ima veliku važnost, e, nije uzalodi ili nije džabe poslije toga, došao kur'anski ajet laqad khalaqna insana fi ahsani taqfim čovjeka smo stvorili u najljepšem obliku najmen e, mozak od 15 do 30 godine izluči jednu substancu koja je zadužena za čovjekovu lepotu za ravnomjerno disanje za regulisanje krvnog toka, uostalom za pomlađivanje čovjeka. Ta substanca od 30. do 60. se izlučuje u mozgu u manjim količinama. Naravno, japanci su, su pokušali da nađu u bidikama tu substancu Pa su je našli u smokvi i maslinama. Ispitivajući taj, taj lijek, tu substancu vidjeli su da je najdjelotvornija onda kada se uzima zajedno i to u razmjeru jedna smokva i sedam maslina. Upravo onoliko koliko je u Koranu spomenuto To, to bilje tj. to voće smokve su spomenuti samo jedan puta a maslina se spomenuti na sedam puta u koranu znači vidimo iz ovog ajta da svaka bilga, svaka hrana koja je spomenuta u koranu ima svoju veličinu i koliko je puta spomento isto također ima svoju svoju značajnu ulogu Zato hranimo se Kur'anskim voćem i hranimo se onim što je došlo u Kur'anu, sigurno ćemo biti biti zdravim. Večera sam htio da govorim o jednoj Kur'anskom muadizi, a to jeste zabrana gledanja u razgolićine žene, Naime, Allah rešanu sur nur govori vjernicama da obore poglede svoje i da čuvaju stidna mjesta svoja. To im je bolje, to jeste to im je čišće, bistrije, zdravije. Svaki puta kada govorimo o ovim muadjizama nastavimo da donesemo neka od analiza ili anketa koji su izvršili nemuslimani s jednim razlogom a taj razlog je da oni koji čitaju Kur'an dokažu nešto dokažu nešto misleći da su otkrili neku istinu a da mi to potvrdimo Kur'anom i da kažemo da se ta istina već prije 14. stoljeća nalazi u Kur'anu pa tako jedna holandska institucija za ispitivanje ustanovila je to jest ispitivala je studente i studentice kakav je utjecaj i otkriveni djelovanja na mozak muškaraca naravno račun pomoću aparature koja im je dostupna Nakon više analiza sa više osoba ustanovili su da muški mozak, to jeste ćelije koji su zadužene za obrađivanje podataka blokiraju u momentu kada muškarac Mladić razgovara sa razgoličenom zavodljivom djevojkom kada s njom razgovara ili kada gleda u nju i u njeno tijelo. To su oni dokazali svojim ispitivanjima i ispitivanjima i pomoću rentgenskog praćenja mozga kod muškaraca. Tako da vidimo ovdje da ono što nam Allah dželle şaanu سورة النور وقل للمؤمنين إلت سيبير نتما يغدو من أبصارهم دا بغنوا بغلد سواء ويحفظوا فروجههم إذا جوا يستيدنا ميست سواء ذالك أزكى لهم تويم يجيشته زكاون يعني إذا كنت سوأرسكم ريزي كوريستي زكاوني بسترينا پاميت ازكى بسترينا پاميت سبحان الله كه الله شن كه جاي ذلك ازكى لهم تو توي ويش чуواني هوو پاميت توي مي بولي زانيهو پاميت توي منيه تي پوموتيتي نيهو پاميت ذلك ازكى لهم زكاء. أزكى za njihov razum. Zato, kada se nalazimo u prisustvu ili na nekom javnom mjestu, musliman je dužan da obara svoj pogled. Prvenstveno da bi se čuvao svoj razum, svoje čiste srce, kako bi mogao ispravno da donosi odluku, da ima ispravna stav o nekim stvarima koje se nude jer Allah rršanuh nije ništa propisao, a što nije nama u korist iza nas. Dobro, mnogo brojne su muadjiza u Kur'anu koje potvrđuju i dokazuju istinitost uzvišnoga Allah rršanuhu. Ako uzmemo Kur'anski ajati i sure, nebe, da je Allah lišamlu stvorio brda nepomična, znači brda koja su učvršćena, ustabiljena. Nauka je otvrdila da svako brdo, koliko je visoko iznad površini zemlje, toliko je utvrđeno i duboko u unutrašnjosti zemlje. Brda imaju svoju funkciju i ulogu da spriječe razne zemljotresa i potrese ljudi i potrese zemlje kao što imaju i ulogu da se pomiraju كوكو الله شانو كاجي وتر الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب اي تي فيديش بلانينه ميسليس داسون نيبوميتنه ا ona se pomiraju kao što se pomira kao što se oblaci Spominjali smo prije blagodati srca. Pa smo da je srce centar za pamćenje, centar za osjećaje. Ta ima mogućnost pamćenja. I Allah lišava u Kur'anu kada ljude pominje kaže zar oni nemaju imaju srca kojim razmišljaju. I navodi nas na to da mi imamo srca kojima razmišljamo, da srce je to koje pamti događaje, da je srce to u kojem se uliva iman, da je srce to u se uliva i strah i navijerstvo, da je to epicentar ljudskog tijela koji ima nadmoć nad tajim ljudskim tijelom. I ako bude ono ispravno, nadati se da će sva dijela biti ispravna, a ako ono bude pokvareno, I ostala djela će biti pokvarena. Naime, osobe koje su dobile umjetna srca, a ima i ti slučajeva, one uopšte nemaju osjećaja, niti vjeruju uz Višnoga ladešanohum, niti znaju da vole, niti znaju da mrze, niti imaju straha, niti znaju šta je to straha. Ako skoran, ako uzmemo, ajte, vidjet ćemo da su sve te osobi ne nalazi se u srcu kako Allah šanukaje v qadha ta fi qlubihim rrub i u njihova srca sa uliho strach fi qlubihim marad kao što je u srcima iman bukbojaznost ala bi zikri Allahi tato mainu alqulub spominanjem Allah šanuk sa ljuska smiruju i tako dalje i tako dalje bezbrojne su Allahove blagodati i mađize koje ću mi ako budemo u narednim našim svoljusretima u tančine objasniti mm, mm.